А народжували султанові самих дочок. Я над цим ніколи не думав. Міг би віддати кімнату такому. Хоре, мабуть, теж не знала, а може, тільки вдавала незнання. А коли гасаназі. Він яничар, а яничарам одружуватись заборонено. Який же він тепер яничар? Він мій довірений. Однаково яничар, а звичай велить. Змініть звичай мій повелителю. Хіба ви не володар віку? І хіба не у вашій волі змінити те, що застаріло? І чому я не чарам заборонена мати родини? Це ж варварський звичай. Може, тому вони так часто бунтуються, повстаючи навіть проти султанів. Позбавлені жінок вони служать тільки війні і державі. І тільки завдяки цьому є найдосконалішими воїнами з усіх наших знаних досі. А хіба жінка... Руйнує державу. Він хотів сказати, що жінка може зруйнувати все на світі, але стримався, згадавши про себе. Що він без жінки? І що йому держава, земля, всі простори, коли не зоріють над ними ці прекрасні очі і не чутно цього єдиного голосу? Я подумаю над цим, сказав він. Роксолана горнулася до нього, мов би шукала прихисту, ховалася від усіх нещасті загроз хоч і що б їй могло загрожувати біля цього всемогутнього чоловіка. Диван, візири, кати, військо, мули, бей, паші, прислужники – все це тільки виконавці найвищої волі, а найвища воля в її руках. І все вершиться у темнощах, у притишених шепотах, у схлипуванні болю і зітханнях радости, без свідків, без помічників і спільників. Може, й недугу послав їй Всевишній на користь і добро, аби ще міцніше покохав її цей чоловік, щоб став її опорою всьому, слухняним знаряддям, підніжжям її величі, яка починається у ній самій, продовжується в її дітях і не матиме ніколи кінця. Хто може зупинити султана? Валіде? Великий мовтій? Ібрагім? Сулейманові сестри? «Мій султане, мені так чогось страшно!» горнулася вона до нього. «Так страшно!» Він гладив її волосся, мовчки гладив, вкладаючи в свою шорстку долоню всю ніжність, на яку тільки був здатен. І, мов би, зглянулося на неї небо. Щойно повернулися з угорського походу сулейманові візири яничари, прийшли переможці, грабіжники, убивці, і в мечетях мули, завиваючи і закочуючи очі під лоба, стали прославляти силу ісламської зброї. Помер великий муфтій, світоч віри, оборонець благородного шаріату Зембіллі, який служив ще султанові Селімові, якого боявся сам грізний батько Сулейманів, до засторог якого вимушений був щоразу дослухатися і Сулейман. Султан із своїми візирами поїхав до палацу Шейхул Іслама, верхи на конях і доторкнувся до тіла умерлого та до його обличчя, так ніби хотів перейняти від нього святість, яку муфтій не міг понести на той світ. Слідом за султаном і його візири, всі вельможі, так само намагалися, бодай, пальцем доторкнутися до обличчя умерлого великого муфтія, ніби сліпі або малі діти, і вірили, мабуть, як малі діти, що перейде до них, бодай, краплина святості від цього чоловіка, наділеного за життя найвищим даром, чи то від влади земної, чи то від небесної. Потім візири й вельможі, топлячись один поперед одного, скільки вмістилося під табутом, підняли тіло великого муфтія високо на руках, і так, передаючи одні одним, понесли до Джамії Мехмеда Фатіха, де відбулася урочиста молитва за упокій душі Великого Небіжчика. До гарему докотилося лише відлуння того великого похорону. Гарем завжди лишався осторонь від державних подій, але так могло видаватися лише не Роксолана Роксолана добре відала, що означає смерть шейх-уль-іслама Зимбіллі. Завалився стовп, хоч і трухлявий, але ж такий міцний, що ніхто б не наважився занести на нього руку, а тепер завалиться з ним усе ненависне і вороже їй. Поки назве султан нового великого муфтія, поки призвичається той, поки обросте прихильниками, вона матиме волю, якої досі не мала і не могла мати. А найголовніше ж – не матиме давньої сили ненависть навалиде, яка у всьому спиралася на оборонця шаріату, лякаючи ним свого владчого сина.